Bueno, casi casi egunero badaukagu zerbait. Mm -hmm. Eh, asteleenean Aribedes Juan Mart dugu eh Zarretxera, e, Zarretxea aizpean uste dula, eta Arata Bagoaz grupo batekin kontzertu bat ikustera, Mia show ikustera han. Eta hemendik eram berditugu 15 eh eldu Arata joateko eta beste gustatzen zaio edo ez. Mm -hmm zongi hori astelenean izango da eta urtiko horrera beste aktivitate batzuk ere ba, izango ditugu. Ui, bai, bai, asko. asko bastante gainera. Aste artean gero, baguaz egunguziko e, hogeita sei, no, hogeita zazpilagunan entzat, baguaz pegoga ondora eta egimarditugu ikusi museoak, mm -hmm. eta bazkalduan, eta sagar biltzerak joan, eta gero salmoia ikustera nola egiten duten ere bai. Mm -hmm. Horretarako, e, izen amambar dute hemen denentzat sozial zentroen nola egite duzu, eh? Normalki apuntatu egin bar da izen amambar da zentro sozialan, baina jadago kupua bete-betea. De, bete. Baina, hemen jendea segidun apuntzen da atetz, atetzeko modura. Ba. Eta gero, astizkenean, badaukagu hemen atxaldea egiten ditugu jende zarrarekin eta gaztearekin, lehen go manerak eta irakusteko eta beren duak ere bai. Erdo, egiten dugu, atxalde bat, zarrak irakusteko txikiari nola ibiltzen ziren lehenogo justaketan, porque jostailuak ez dire joango bezalakoak. Noskez ez. Beraz, eh, bueno, esan barra dugu, elduei zuzendutako aktivitateak ditugula, E, pentsatzen da eta geienak erretretadunak direla, baina eh baita ere, bueno, eh helduagoak ere egongo dira zeinda per, e, ba, pertsona helduena, e, zenoman dutena, hori ese adina izango zuen gutxi gorabera. Gutxi gorabera 84 urte ditu. Eta beste bat badaukagu 82. bi. Ba bain daukagu heldu bastante, baina betik gasteburuan. Bai, da eta animatzen diren aktibitateekin jarrituko dugu asteazken aipatu dugu, azpatu, aipatu dugu eta ondoren ze izango dugu. Eta gero ostzegunean, eh, Leep aizpurdiko eskola, eh, imardigute helduarentzat, eh, edo orras, orrastu edo azazkalako mm. ondopatu eta apuntatu eta izena ema berda hemen zentro sozialean edo CCAS zenda ko CS en. Mm -hmm. Osongi, e, ja bostiraleera horbiltuko ginen, ezta? Bai, eta gero guk hostilaldingoizean egin mart dugu hemen gosari mm -hmm. elkarrekin denak batera eta hemen izena eman ber da aste artean minolenago animatuko ditugu baitare, ere. Bueno, ba, bizilagun guztiak helduak <gülüyor> bereziki. Ba bueno, oraindik lekuak dauden le e e e ekimen eta aktibitatean izena ematera, ezta. Hoxen da bai. Badaukagu lekua asteazkena azkena eta ostiralentzatar ere bai badaukagu lekua.